Сьогодні ви почуєте оповідання Фріца Лайбера «Відро повітря», уперше опубліковане у 1951 році в журналі. Це історія про землю, яка відірвалася від сонця і замерзла. Люди виживають, збираючи відра замороженого повітря, щоб дихати ще день. Але навіть у найтемнішу годину вони не втрачають надії. Фріц Лайбер «Відро повітря». Батько послав мене на двір набрати ще відро повітря. Я саме майже набрав його доверху, і більшість тепла вже втекла з моїх пальців, коли я побачив Оте. Знаєте, спершу я подумав, що то молода жінка. Так, гарне обличчя молодої жінки, що світиться в темряві і дивиться на мене з п'ятого поверху протилежного будинку. Того, що стоїть якраз над білою ковдрою замерзлого повітря. Я ніколи не бачив живої молодої жінки тільки на старих журнальних знімках. Сестра ще мала, а мати хворіє і мучиться. Тож мені стало так страшно, що я впустив відро. І хто б не впустив, коли знаєш, що всі на землі мертві, крім батька, матері, сестрички. І тебе. І все ж, певно, не мав би я так дивуватися. Усі ми часом щось бачимо. У матері буває найгірше – якщо судити з того, як вона витріщає очі в порожнечу і кричить, і кричить, і ховається серед ковдр, що обвішують наше гніздо. Батько каже, що це природно. Іноді ми мусимо отак реагувати. Коли я підібрав відро і знову глянув на протилежний будинок, я почав розуміти, що, мабуть, відчуває мати в ті хвилини. Бо то була не молода жінка, а просто світло. Маленьке світло що крадькома рухалося від вікна до вікна, наче якась жорстока зірка спустилася з безповітряного неба, подивитися, чому земля втекла від сонця, і може шукати, кого б налякати чи замучити тепер, коли сонце вже не захищає. Кажу вам від самої думки, про це мене затрусило. Я стояв тремтячі, майже пример з ногами до підлоги, а шолом мій вкрився кригою зсередини так, що навіть якби те світло вибралося з вікна, я б уже нічого не побачив. Нарешті я спам'ятався і повернувся всередину. Незабаром я вже на дотик пробирався крізь тридцять чи більше ковдер і килимів, які батько повісив, щоб затримувати втечу повітря з нашого гнізда. І мені вже було не так страшно. Я почав чути цокання годинників, тік-тіки, і зрозумів, що повертаюся до повітря, Бо, звісно, у вакуумі звуків немає. Та думки ще ворушилися тривожно, коли я протиснувся крізь останні шари. Ті, що батько обшив алюмінієвою фольгою, щоб краще тримало тепло, і опинився в самому гнізді. Дозвольте розповісти вам про нього. Гніздо низьке і затишне, вистачає місця лише на нас чотирьох та наші речі. Підлога вкрита густими вовняними килимами. Три стіни – це ковдри, а дах із ковдр торкається голови батька, коли він стоїть. Він каже, що все це в межах набагато більшої кімнати, але справжніх стін і стелі я ніколи не бачив. Біля однієї ковдрової стіни стоять великі полиці. Там інструменти, книжки і усяке добро, а зверху цілий ряд годинників. Батько дуже прискіпливо стежить, щоб вони не зупинялися». Каже, ми ніколи не повинні забувати про час, а без сонця і місяця це легко. Четверта стіна вся в ковдрах, окрім місця, де камін. У ньому горить вогонь, який ніколи не повинен згасати. Він рятує нас від холоду і робить ще багато іншого. Тось із нас завжди має за ним стежити. Деякі годинники із дзвінками, тож ми можемо заводити їх на зміну черговому. У перші роки була лише мати, щоб підміняти батька. Я згадую про це, коли вона стає нестерпною, та тепер допомагаю їй я і сестра, та все ж головний охоронець вогню – батько. Саме так я його і бачу. Високий чоловік, що сидить, схрестивши ноги, пильно вдивляється у вогонь, його обличчя зморшкувате і суворе, відблискує золотом. І час від часу він обережно кладе на жаринку грудку вугілля з великої купи поруч. Батько каже, колись у давні часи теж були охоронці вогню. Називалися вони весталками. Хоча тоді повітря навколо не було замерзлим, і, по суті, таких охоронців не потребували. Саме так він сидів і тепер, але хутко підвівся, щоб узяти від мене відро і насварити за те, що забарився. Він одразу помітив іній на моєму шоломі. Цим розбудив матір, і вона теж почала мене дорікати. «Вона завжди зганяє так свою тривогу», – пояснює батько. Та він швидко змусив її замовкнути. Сестра теж випустила пару безглуздих вересків. Батько взяв відро повітря, обгорнувши його ганчіркою. Тепер, коли воно було в гнізді, можна було відчути, яке воно крижане. Здавалося, воно висмоктує тепло з усього довкола. Навіть полум'я сахалося від нього, коли батько поставив відро біля каміна. І все ж саме ця білувата, примарна речовина в відрі. Те, що підтримує нас при житті. Вона поволі тане, зникає і оновлює повітря в гнізді, підживлює вогонь. Ковдри не дають повітрю виходити надто швидко. Батько хотів би зовсім запечатати наше сховище, та не може. Будівлю покоробило від землетрусів, а ще треба залишити димохід відкритим, щоб виходив дим. Батько каже, що повітря це дрібні молекули, які розлітаються вмить, якщо не тримати їх замкненими. Ми повинні пильно стежити, щоб його не бракувало. Батько завжди має велику запасну кількість. Відра з повітрям стоять за першими ковдрами, поряд із додатковим вугіллям, консервами та іншими припасами, зокрема відрами снігу щоб розтоплювати його на воду. Для всього цього треба спускатися аж на нижній поверх. Похід важкий і небезпечний, і виходити через двері просто назовні. Бачите, коли земля змерзла, спочатку в повітрі закристалізувалася вода. Вона впала на землю білою ковдрою завтовшки футів 10, а тоді на неї почали осідати кристали замерзлого повітря, утворивши ще один шар – футів 60 чи 70. Звісно, не все повітря замерзло і опустилося одночасно. Першим випав вуглекислий газ. Коли копаєш сніг, щоб дістати воду, треба не підніматися надто високо, щоб його не зачепити, бо заснеш навіки, а вогонь згасне. Потім ішов азот. Він не небезпечний, хоча становить більшу частину цієї білої ковдри. А зверху, де легко дістати, що нам велика втіха, Лежить кисень, який підтримує нас при житті. Батько каже, ми живемо краще, ніж колишні королі, дихаючи чистим киснем. Та ми звикли і не помічаємо цього. Нарешті зовсім угорі є тоненька плівка рідкого гелію. Дивна річ. Усі ці гази утворюють рівні, чіткі шари. Наче зебра кафе. Жартує батько, хоча й не знаю, що це таке. Я ледве стримувався, щоб не розповісти їм, що бачив, і щойно зняв шолом і почав вилазити зі свого костюма, розповів усе. Мати одразу занепокоїлася, почала позирати на проріз у ковдрах і стискати руки. Ту, в якій бракує трьох пальців після обмороження, у здоровій. Я бачив, що батькові не подобається, що я її лякаю, і він хотів би швидше пояснити, що то дурниця. Але розумів, що я не вигадав. І ти бачив це світло довго, синку спитав він, коли я закінчив. Я нічого не казав про те, що спершу подумав, ніби то обличчя дівчини. Якось ніяково було зізнаватися. «Довго», – відповів я, – «досить, щоб воно минуло п'ять вікон і піднялося на поверх вище». І воно не було схоже ні на блукаючий електричний розряд, ні на текучу рідину, ні на зоряне світло відбите зростаючим кристалом. Він не вигадував цих речей просто так. У світі, який став холодним до межі, трапляються дивні явища. Саме тоді, коли здається, що вся матерія мала б завмерти на віки, вона раптом оживає по-новому. є слизька речовина, що повзе до нашого гнізда, наче тварина, що шукає тепло. То рідкий гелій. А ще, коли я був зовсім малий, блискавка. Батько й досі не збагнув, звідки вона взялася. Ударила в сусідню дзвіницю і бігала по ній угору вниз тижнями, аж поки згасла. «Ні», – відповів я, – «не схоже ні на що, що я бачив». Він трохи помовчав, насупившись, а потім сказав, «Я піду з тобою, покажеш мені». Мати щинила Лемент, що її залишають саму, і сестра підхопила, та батько їх заспокоїв. Ми почали вдягати свої зовнішні костюми. Мій грівся біля вогню. Їх зробив батько. На голові – пластикові шоломи, колишні великі прозорі банки для продуктів. Але вони добре тримають тепло і повітря і можуть замінити його на якийсь час, достатні для наших походів по воду, вугілля чи їжу. Мати знову почала стогнати. Я завжди знала, що там назовні щось є, чекає на нас. Відчувала це роками. Щось, що є частиною холоду, ненавидить тепло і прагне знищити наше гніздо. Воно спостерігало за нами весь цей час, а тепер іде по вас. Забере тебе, Гаррі». Батько вже був у всьому, крім шолома. Він став навколішки біля каміна, узяв довгий металевий прут і струснув ним угору по димоходу, щоб збити лід, який знову намагався його закупорити. Раз на тиждень він піднімається на дах, щоб перевірити, чи все гаразд. Це найгірша подорож, і сам він мене туди не пускає. Сіс, сказав батько спокійно. Пильнуй за вогнем. Дивись і за повітрям. Якщо воно зменшується або не кипить досить швидко, принеси ще відро за ковдри. Але бережи руки, бери відро тільки через ганчірку. Сестра перестала допомагати матері лякатися і слухняно підійшла до каміна. Мати стихла майже одразу, Хоча очі її все ще блищали тривожно, коли батько щільно припасував шолом, узяв відро, і ми вийшли. Батько пішов уперед, а я взявся за його пасок. Дивна річ. Сам я не боюся ходити назовні, та коли поруч батько, завжди хочеться триматися за нього. Мабуть, звичка. Хоча, правду кажучи, цього разу мені і справді було моторошно. «Розумієте, ми ж, напевне, знаємо, що все там назовні мертве». Батько чув останні голоси по радіо ще багато років тому і бачив, як помирали останні люди. Ті, кому не пощастило, або хто не мав такого сховку, як ми. Тож, якщо десь у темряві щось ворушиться, це не може бути людське чи дружнє. А ще цей постійний відчутний жах вічної ночі, холодної ночі. Батько каже що навіть у старі часи люди трохи відчували те саме. Але тоді щоранку приходило сонце і проганяло його. Мушу йому вірити на слово, бо я ніколи не бачив сонця. Пам'ятаю його лише як велику зірку. Батько каже, що я народився вже після того, як темна зоря відірвала землю від сонця і потягла нас геть далі за орбіту Плутона. І все ще віддаляє. Я навіть мимохідь подумав. А може на тій темній зорі є хтось, хто нас хотів? І саме тому вона забрала землю. І саме тоді ми дісталися краю коридору і вийшли на балкон. Я не знаю, якою була ця місцевість колись, але тепер вона неймовірна. У світлі зір можна бачити досить добре. Вони дають чимало сяйва, ці нерухомі, холодні точки на чорному небі. Вбатько каже, колись зірки тремтіли. Бо тоді ще було повітря. Ми стоїмо на пагорбі, і блискуча рівнина спускається вниз, потім розстеляється далеко, перерізана рівними квадратами вулиць. Я іноді роблю картопляне пюре так само, ріжу його ложкою на квадрати, перш ніж залити підливою. Із тієї білої рівнини стирчать височенні будинки, вкриті куполами з кристалів замерзлого повітря, немов хутряним каптуром, не який носить мати тільки білим. На тих будинках видно темні квадрати вікон, підкреслені білими лініями Інею. Деякі стоять навскіс Землетруси і інші катаклізми, що сталися, коли темна зоря схопила землю, скривили чимало споруд, подекуди звисають бурульки, водяні, ще з перших днів холоду і інші, з замерзлого повітря, яке тануло на дахах і знову замерзало, стікаючи. Іноді така бурулька ловить промінь зорі і кидає його так яскраво, що, здається, сама зоря спустилася в місто. Саме про це думав батько, коли я розповів йому про світло. Але я теж про це подумав і зрозумів, що це не воно. Він торкнув свій шолом до Мого, щоб ми могли говорити краще, і попросив показати вікна. Але тепер жодного світла там не було, нічого не рухалося». На мій подив батько не насварив мене і не сказав, що я вигадую. Він довго роззирався навколо, поки не наповнив своє відро. А потім, коли ми вже верталися, різко обернувся, наче хотів застати когось, хто за нами стежить. Я відчув те саме, спокій зник. Щось там причаїлося, стежило, чекало. Усередині, коли ми торкнули шоломами, батько сказав мені, Якщо ще раз побачиш щось подібне, синку, не кажи іншим. Мати тепер надто нервова, а ми повинні дати їй, бодай, ілюзію безпеки. Колись це було, коли народилася твоя сестра. Я вже був готовий здатися і померти, але твоя мати не дала. Іншого разу, коли я захворів, вона цілий тиждень підтримувала вогонь сама. Доглядала мене і вас двох. Він трохи помовчав, а тоді додав. Пам'ятаєш, як ми іноді граємо в м'яча? Сидимо квадратом у гнізді і перекидаємо один одному. От мужність – це теж м'яч, синку. Людина може тримати його тільки певний час, а потім мусить кинути комусь іншому. І коли його кидають тобі, мусиш піймати і тримати міцно. І сподіватися, що буде ще хтось, кому ти зможеш його кинути, коли сам утомися бути хоробрим». Від цих слів мені стало якось тепло, ніби дорослим себе відчув. Але те, що ми бачили назовні, не зникло з думок. І те, що батько сприйняв це серйозно, теж. Сховати від інших свої думки про це було важко. Коли ми повернулися до гнізда і зняли зовнішній одяг, батько засміявся і сказав, що все то дурниці. Пожартував, що я занадто розвинув уяву, та його слова звучали порожньо. Він не переконав ні матір, ні сестру, ні зрештою мене. Здавалося, ми всі ось-ось випустимо той м'яч мужності. Треба було щось робити. І майже не усвідомлюючи, що кажу, я попрохав батька розповісти нам знову про давні часи, як усе сталося. Іноді він не проти розповідати цю історію, а ми з сестрою завжди любимо слухати. Він зрозумів, чому я це прошу, і за мить усі ми вже сиділи біля вогню. Мати підсунула кілька банок до жару, щоб розморозити вечерю. А батько почав свою розповідь. Але спершу я помітив, як він неначе випадково взяв із полиці молоток і поклав поруч із собою. Це була та сама стара історія, яку я міг би повторити у вісні. Хоч батько щоразу додає нові подробиці і трохи змінює оповідь. Він розповідав, як земля колись оберталася навколо сонця. Рівно і тепло. А люди жили собі, клопочучись грошима, війнами, розвагами, владою, добром і злом. Коли раптом без жодного попередження з космосу влетіла мертва зоря. Згасле сонце. І усе перевернула. Знаєте, мені важко уявити тих людей і те, що вони відчували. Як важко уявити, що їх було так багато? Як вони могли готуватися до війни, страшнішої за все, що можна уявити? Як могли її прагнути або хоча б хотіти, щоб усе скоріше закінчилося від нервової напруги? Невже не розуміли, що всі мусять триматися разом, ділити кожен промінь тепла, аби вижити? І як могли вони сподіватися, що війною знищать небезпеку? Так само, як ми не можемо сподіватися знищити холод. Іноді я думаю, що батько трохи перебільшує і змальовує минуле надто похмуро. Він часом сердиться на нас. Мабуть, сердився і на людей тоді. Але деякі речі, які я читав у старих журналах, справді звучать дико. Тож, може, він має рацію. «Темна зоря», – продовжував він, – мчала надзвичайно швидко, і часу підготуватися не було. Спочатку намагалися тримати все в таємниці, але правду не приховуєш. Почалися землетруси, повені. Уявіть собі, моря справжньої, рідкої води. І люди бачили, як у ясну ніч зникають зірки, затулені чимось невидимим. Спершу думали, що зоря вріжеться в сонце, потім що в землю. Навіть почалася панічна втеча в якийсь Китай, бо гадали, що зіткнення станеться на протилежному боці планети. А потім з'ясувалося, що зоря не вріжеться ні в сонце, ні в землю, а пройде зовсім поруч. Інші планети були тоді по інший бік сонця і не постраждали. «Сонце та таємнича зоря», – казав батько. «Боролися за землю, наче два пси, що гарчать, тягнучи за обидва боки кістку. Рештою перемогла темна зоря і потягла землю за собою. Сонцю лишилася в